Анголон, Голон, Анжеліка. Книга шоста «Анжеліка та її кохання». Частина третя «Країна веселок». Розділ 44. Цілий день метр Габріель Берн намагався підійти до Анжеліки, щоб поговорити з нею. Вона це помітила і всіляко уникала його. Але коли ввечері вона одна прийшла до джерела, торговець був тут. Це її розчарувало – Адже під час плавання він поводився так, що вона зрештою засумнівалася, чи не з божеволів він, і навіть почала його побоюватися. Хто знає, до яких крайнощів він може дійти у своєму озлобленні. Але він заговорив із нею дуже спокійно, і відлягло від серця. Я шукав вас, пані, щоб сказати, що жалкую про свої вчинки. Ви тримали мене у невіданні щодо зв'язків, які пов'язують вас із паном Депейраком, і саме в цьому причина моїх помилок. Незважаючи на. він затнувся, потім із зусиллям продовжив Мою любов до вас, я б ніколи не спокусився на священні узи шлюбу. Мука, яку я відчував через те, що ви захоплені іншим, була посилена упевненістю, що ви поводитеся негідно. Тепер я знаю, що це не так, і я дуже радий. Він важко зітхнув і похнюпив голову. І Анжеліка одразу перестала на нього сердитись. Ні, вона не забула, що Берн мало не вбив її чоловіка і завдав йому чимало зла. Але його можна зрозуміти. До того ж, сьогодні вона щаслива, а він страждає. Дякую, метре Берне. На мені також є вина, я не була з вами цілком відверта. Не могла вам пояснити, що зі мною сталося». Після 15 років розлуки, коли я вважала себе вдовою, випадок звів мене з тим, хто колись був моїм чоловіком, і ми не відразу впізнали одне одного. Владний сеньор, якого я пам'ятала, став морським волоцюгою, шукачем пригод, а я була вашою служницею, метре Берне, і ви самі знаєте, наскільки тяжким було моє становище, коли видали мені притулок. Адже ви розшукали в лісі мою доньку і вирвали мене з в'язниці». «Я завжди це пам'ятатиму. Мій чоловік розтлумачив мою прихильність до вас і до ваших дітей, і між нами почалися сварки. Але тепер все забуте, і ми можемо, не таївшись, сказати про нашу любов». Обличчя Берна спотворилося. Бідолаха так і не вилікувався від своєї пристрасті. Він кинув на Анжеліку погляд, сповнений туги. І вона зрозуміла, як важко йому на душі. З часу їхньої втечі з Ларошелі він дуже змінився. Від колишньої його повноти мирного торговця, що ввів сидячий спосіб життя, не залишилося й сліду. Тепер він нагадував статурою своїх предків селян. Анжеліка подумала, що людині з такими широкими, сильними плечима грішно гаяти час, просиджуючи над рахунками в напівтемному складі. Йому куди більше личить освоювати незаймані землі, створюючи новий світ. Габріель Бен знайшов своє справжнє призначення, але він цього ще не зрозумів і через це страждає. «У мене наче серце розривається на частини», – промовив він здавленим голосом. «Я ніколи не думав, що можна зазнати такого болю і не померти. Ніколи не знав, що від кохання можна так страждати. Мені здається, тепер я розумію тих, хто через цілесну пристрасть робить безумства та злочини. Я більше не впізнаю себе і сам себе боюсь». Так, людині важко упокоритися, важко побачити себе таким, яким ти є насправді. Сьогодні я втратив усе, у мене нічого не залишилося. Колись вона сказала йому, у вас залишилася ваша віра. Але зараз Анжеліка це відчувала. Габріель Берн вступив у ту смугу чорної безнадійності, через яку колись пройшла і вона сама. І вона не стала нагадувати йому про віру, а просто сказала, у вас залишилася Абігель. Ларошелець подивився на неї з найбільшим подивом. «Абігель?» «Так, Абігель, ваш відданий друг із Ларошелі. Вона потай любить вас і до того ж дуже давно. Хто знає, може вона любила вас ще тоді, коли ви були одружені. Вже багато років Абігель живе тільки вами і теж страждає від кохання». Перн був вражений. «Не може бути, ми з Абігель дружимо з дитинства». Я звик до того, що вона часто заходить по-сусідськи. Вона так само віддано доглядала мою дружину останніми днями перед її смертю, оплакувала її разом зі мною. Я ніколи не думав, що вона... Так, ви не помічали її кохання. а Вона надто скромна і сором'язлива, щоб вам відкритися. Удружуйтеся з нею, метре Берне. Саме така дружина потрібна вам. Добра, побожна, гарна... Невже ви ніколи не звертали уваги, що у Абігель найдивовижніше на світі волосся? Коли вона його розпускає, воно закриває спину до талії. Торговець раптом розгнівався. За кого ви приймаєте мене? За дитину, яка втратила іграшку, і яку можна втішити, подарувавши їй іншу? Нехай ви маєте рацію, і Абігель мене любить. Що з того? Хіба мої власні почуття такі ж мінливі, як погода? Я, пані, не флюгер. А ось ви виявляєте згубну схильність дивитись на речі належної серйозності. Вам час забути, що ви хоч і не з власної волі довгий час жили без чоловіка. До речі, така самостійність обійшлася вам дуже дорого. Тепер ви повинні постаратися приборкати свою натуру, надто яскраву і легковажну, щоб повністю присвятити себе подружнім обов'язкам. Так, метреберне, відповіла Анжеліка тим самим тоном, яким відповідала йому в ларошелі, коли він віддавав їй якийсь наказ. Хугенот здригнувся, згадавши, що тепер їхні ролі змінилися і пробурмотів вибачення. Потім спрямував на Анжеліку довгий пожираючий погляд, ніби намагався назавжди закарбувати в пам'яті образ тієї, яка увірвалася в його життя подібно до блискучої комети, і змінила його долю. Жінки, яку він мельком побачив на шарантонській дорозі багато років тому, а потім через роки несподівано знову зустрів за поворотом вибоїстого путівця, де його підстерігали розбійники. Ця жінка перевернула все його існування і врешті-решт врятувала його та його дітей. Але зараз усе це вже позаду і відтепер їхні дороги розходяться. Берно панував себе і знову набув свого звичайного, незворушного і стриманого вигляду. Прощайте, пані, сказав він. Спасибі вам. І широко крокуючи пішов геть. Незабаром Анжеліка почула, як він питає біля входу до табору, де знайти Абігель. Ось і добре, її подруга нарешті буде щасливою. Ставши її чоловіком, метр Габріель заборонить собі думати про неї, Анжеліку. До того ж добра, лагідна Абігель, саме та жінка, яка йому потрібна. З нею він зможе задовольнити свої бажання. Бажання чоловіка, якому не дає спокою, його педантична совість. «Ви розмовляли зі своїм другом Берном», – пролунав за її спиною голос Жофрея Депейрака. На слові «друг» він наголосив. Анжеліка не стала вдавати, ніби не зрозуміла натяку. «З того часу, як він погрожував убити вас, я перестала вважати його своїм другом. Проте будь-яка жінка відчує смуток, даючи відставку палкому шанувальнику. Ох, яка дурниця!» Сказала Анжеліка, сміючись. «Не можу повірити, що ви мене справді ревнуєте. Настільки це безглуздо». Я намагалась переконати метра Берна, що в його громаді є гідна жінка, яка його любить, і чекає вже багато років. На жаль, він із тих чоловіків, що проходять повз своє щастя, тому що не можуть дивитися на жінку інакше, ніж на підступну спокусницю, що норовить залучити його у пастку». «Ну і як ваша бесіда допомогла йому змінити свою точку зору?» – глузливо спитав Жоффрей де Пейрак. «Щось не віриться, якщо судити із тієї лютії, в якій він щойно перебував». «Ви, як завжди, згущаєте фарби», – сказала Анжеліка, вдаючи, що скривджена. «Націлений на мене пістолет дуже наочно показав мені, до яких крайнощів ви доводите тих, хто мав нещастя у вас закохатися». Він обійняв її. «Не влови, мамо, я володарка». Я дякую небу за те, що ви моя дружина. Принаймні, я можу з повним правом нікуди вас від себе не відпускати. Тож, ви сказали йому про Абігель. Так, вона зможе прив'язати його до себе. Вона дуже гарна. Я це помітив. Анжеліка відчула уколо серці. Знаю, що помітили і до того ж першого ж дня на Голдсборо. Ну, здається, ви теж почали ревнувати, задоволено спитав граф. З нею ви завжди такі уважні, чемні, не те, що зі мною. Ви довіряєте їй цілком, а мені – ні. Чому? На жаль, відповідь напрошується сама собою. Ви робите мене слабким, і я у вас не певен. І коли ви будете в мені впевнені? – засмучено спитала вона. Насамперед мені треба розсіяти один сумнів. Який? Свого часу я вам все поясню. І не дивіться на мене так похмуро, люба моя переможниця, Справді немає нічого страшного, якщо чоловік, якого ви неабияк помучили, став триматися з вами обережно. Загалом мене цілком влаштовують і бурі, і небезпечні сирени спокусниці, проте я цілком усвідомлюю, що в такій жінці, як Абігель, можна знайти солодкий притулок. Я першого ж вечора помітив, що вона закохана в цього берна. Бідолаху треба було заспокоїти, вона ж думала, що він ось ось помре, і терпіла пекельні муки. А він не бачив нікого, крім вас, яка стояла навколішки біля його узголів'я. Зізнатися, мене це видовище теж аж ніяк не тішило. Можна сказати, що нас із Абігель зблизило спільне нещастя. Вона була схожа на діву-мученицю із перших християн. У ній немов горіло якесь чисте полум'я, що спалювало її середини. І все ж таки, незважаючи на своє горе, вона єдина з усіх цих праведників дивилась на мене з вдячністю. «Я дуже люблю Абігель, різко сказала Анжеліка. «Але не можу спокійно слухати, коли ви говорите про неї з такою ніжністю. Виходить, ви менш великодушні, ніж вона. Звичайно, коли йдеться про вас. Вони йшли узлістям у бік дороги, прокладеної вздовж берега, і забері з долину лойржання коней. «Коли ми вирушаємо вглиб континенту?» – спитала Анжеліка. «Вам не терпиться розлучитися з вашими друзями?» Мені не терпиться залишитися з вами наодинці, відповіла вона, дивлячись на нього закоханим поглядом, який проникав йому в саму душу. Він ніжно поцілував її очі. Ще трохи, і я почав би дорікати собі за те, що я вас подразнював. Проте ви заслужили покарання за ті муки, які мені завдали. Ми вирушаємо за два тижні. Мені потрібно ще щось зробити, щоб нові колоністи змогли пережити зиму. Вона тут дуже сувора. Нашим ларошельцям доведеться боротися і з ворожою природою, і з людьми. Індіанці – це не залякані чорні раби з плантацій Вест-Індії. І з океаном теж жарти погані. Вашим друзям доведеться не солодко. На мою думку, вас тішать майбутні труднощі. Мабуть, я зовсім не святий, моя Люба, і не володію даром лагідності та всепрощення. Я ще не забув того злого жарту, який вони зі мною зіграли. Але, правду кажучи, для мене важливе лише одне – щоб вони досягли успіху в тій справі, яку я їм доручив. І вони досягнуть успіху, я в цьому впевнений. Вони надто заповзятливі, щоб відступити, коли перед ними відкрилися такі привабливі перспективи. Ви, мабуть, поставили їм дуже жорсткі умови. Так, досить жорсткі, але в них вистачило здорового глузду їх прийняти. Вони розуміють, що дешево відбулися – Адже я цілком міг їх повісити. «А чому ви цього не зробили?» – раптом спитала Анжеліка. «Чому не повісили їх, щойно здобули перемогу? Адже ви одразу ж підняли збунтованих матросів-іспанців». Перш ніж відповісти, Жофрей де Пейрак швидко подивився на всі боки. Анжеліка дивувалася, як йому вдається, не втрачаючи нитки міркувань, постійно стежити за тим, що відбувається довкола. Здавалося, він може бачити навіть те, що приховано за деревами. Так само пильно він вдивлявся в морські далі, стоячи на містку Голсборо, людина, яка слухає Всесвіт. Після довгого мовчання він сказав, «Чому я не повісив їх одразу? Ймовірно, бо я не імпульсивний. Чи бачите, моя Люба, перед будь-яким серйозним кроком, а холоднокровно позбавити людину життя – це дуже серйозно, необхідно обміркувати всі можливі наслідки?» Позбавити світ такого зброду, як ці негідники іспанці, і до того ж задовольнити мій екіпаж, який бажав правосуддя, тут усе було ясно. І я, не зволікаючи, наказав їх повісити. Інша справа – ларошельці. Повіс я їх, і всі мої плани одразу пали б. Я не міг вирушити в глиб континенту, не заснувавши на узбережжі поселення колоністів. Мені потрібна ця бухта, потрібен цей порт, навіть у зародковому стані. До того ж було б просто нерозумно привезти сюди стількох поселенців, а потім відмовитися від задуманої експедиції до витоків Місісіпі. Повісивши чоловіків, призвідників бунту, я мав би звалити на себе турботу про жінок і дітей. І мені довелося б знову пливти до Європи за іншими колоністами, які, напевно, виявилися б гіршими за цих. Як бачите, я прислухався до вашого прохання і гідно оцінив їхню сміливість і винахідливість. Коротше кажучи, у мене було чимало аргументів проти страти, і до того ж досить вагомих, але вони все ж таки не переважували законного бажання помсти та необхідності покарати бунтівників у науку іншим. Анжеліка слухала його, покусуючи нижню губу. А я думала, що ви їх пощадили, бо про це вас попросила я. Він розреготався. Зачекайте, поки я дійду до кінця своєї промови, тоді вирішуйте – чи варто набувати цього розчарованого і скривдженого вигляду? Ох, моя душа, ви залишились жінкою до кінчиків нігтів, незважаючи на всю вашу новонабуту мудрість. Він поцілував її в губи і не відпускав, поки вона не перестала чинити опір, і не відповіла на його поцілунок. А тепер дозвольте додати, що в глибині душі я мав інші побоювання. Я боявся реакції пані Анжеліки на цей акт правосуддя. Цілком виправданий, але непоправний. «І я вагався і чекав. Чого? Щоб вирішила сама доля, щоб одна чи інша чаша Терезів переважила. А може я чекав, щоб до мене прийшли ви? Хто знає?» Анжеліка знову спробувала вирватися з його обіймів. «Подумати тільки», – вигукнула вона обурено, – «я тремтіла, стоячи біля ваших дверей. У мене ноги підкошувалися від страху. Я думала, ви мене вб'єте, якщо я проситиму за них. А ви, виявляється, цього чекали». В очах графа танцювали веселі вогники. Йому дуже сподобалося, коли Анжеліка, розгнівавшись, починала поводитися, наче нерозумна дитина. Повторюю, я вагався. Я був переконаний, що зрештою саме ви визначите їхню долю. Ніяк не збагну, чому ви так обурюєтеся? Ох, я не знаю. Мені здається, що тоді ви навмисне морочили мені голову. Зовсім ні, мій янголе. Я нітрохи трохи не вдавав. Я чекав, даючи час долі. Адже ви могли не прийти до мене, не попросити, щоб я помилував їх. І тоді б ви їх повісили. Мабуть, я відклав рішення до світанку». Обличчя графа Депейрака раптом стало серйозним. Він ще міцніше обійняв її, притулився щокою до її щуки, і вона здригнулася, торкнувшись його шрамів, і відчувши тепло його засмаглої шкіри. «Але ти прийшла, і тепер все гаразд». Темрява, що напливає з моря, зливається з мороком лісу. На стежці з'явився індіанець, ведучи на поводі двох осідланих коней. Жофрей Депирак скочив у сідло. «Ви поїдете зі мною, пані?» «Куди?» «До мене. Моє житло не відрізняється вишуканістю. Це всього лише дерев'яна вежа над затокою. Але там ми зможемо кохати одне одного без перешкод. Сьогодні ввечері моя дружина належить лише мені».